És divendres 27 de setembre i a l'informatiu de ràdio Palafrugell destacarem a les paraules de Joan Peguina, que oferirà aquesta tarda a les 7 a la biblioteca una daula rodona al voltant del tap de Suru i els seus 43 anys dedicats al món del sur. També us explicarem que una cinquantena d'estudiants de biologia participen en la protecció de la biodiversitat de la l'abadia de Tamariu durant aquest cap de setmana, com a exemple doncs, amb la neteja del fons marí de la l'abadia de Tamariu. La informació comarcal avui ens portarà fins a Sant Feliu de Guíxols i és que Junts per Cat urgeix fer un pla d'aparcaments i actualitzar la zona blava de la població ganxona. Tornarem a parlar del concert del Port Bo, en benefici a Càritas de Palafrugell. Avui ho farem però amb la Marissa Grassot que valora aquesta iniciativa i què faran amb els diners obtinguts de la recaptació. En aquests moments té lloc la lectura del manifest per la vaga mundial pel clima que ha convocat l'Ajuntament de Palafrugell. El davant ben bé del Consistori, escoltarem aquest manifest en aquest informatiu de Ràdio Palafrugell. Música També us explicarem que aquesta nit a les 10 hi ha la projecció d'Ojos Negros, una pel·lícula que entre els seus directors i guionistes hi ha un palafrugellenc i que ha rebut molt bones crítiques i ha rebut algun premi important. Ho escoltarem en aquest informatiu també. I acabarem aquest darrer informatiu de la setmana amb la previsió meteorològica que elvira un bon cap de setmana amb temperatures agradables i sense precipitacions. Iniciem aquest informatiu d'avui divendres 27 de setembre, el darrer de la setmana, i ho farem doncs, posant la mirada en una activitat que tindrà lloc aquesta tarda. A l'hora del peix fregit ens ha visitat avui Joan Peguina, que ha estat doncs, professional del tap de suro durant 43 anys i hem mantingut doncs, una entrevista de més d'un quart d'hora amb ell i per aquest motiu doncs ara repassarem alguns de les declaracions més destacades que ens ha deixat en el magasin matinal de l'hora del peix fregit. Joan Pagina doncs, ha estat l'encarregat de tancar la primera part de l'hora del peix fregit i és que avui a les 7 de la tarda la Biblioteca de Palafrugell serà el protagonista de la taula rodona titulada «Joan Peguina, tota una vida al voltant del tap de suru». En aquest sentit, el títol de l'activitat té lògica perquè Peguina ha estat 43 anys dedicats al tap del suru de forma professional. En aquesta conversa doncs, ens ha fet una petita pinzellada de com enfocarà la xerrada i en aquest sentit doncs, ha pogut posar el focus en què l'activitat girarà en torn a la seva defensa del TAP de Suru, i és que durant els anys que ha estat vinculat a aquest món de manera professional, doncs ha estat un gran valador de les propietats del Suru. En aquest sentit, ha ofert conferències a diversos punts del planeta en les que ha defensat el TAP de Suru en demostracions de les acusacions que se li feien. He fet conferències eh, en els, bàsicament en els Consells Reguladors de Domenicació d'Orígens d'Espanya, a, a la gran majoria, també n'he fets a Argentina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 de llet es recollia glans fins al punt de que al final de, de, de l'hivern havia recollit unes dues tonelades i feia sacs de 50 quilos com els pagaven a dos rals al quilo o sigui cada sac eren 25 pessetes que en aquell temps ja representaven aquesta va ser la meva premonició a Francisco Sagrera és on va començar però va treballar també per a moltes altres indústries soreres i no només d'aquí de Palafrugell ens ho recorda així en Joan Peguina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 i després ja finalment, ja en 55 anys, em va fitxar l'empresa Viques d'equipar al Forgell. Ja un altre repte, de calibre diferent. Mm. L altre era molt, molta internacionalització, sobretot a Rixi Verda, molta internacionalització. Doncs com he pogut escoltar, la darrera de les empreses va ser J. Vigas i és per aquest motiu que la presentació d'aquesta conferència, d'aquesta taula rodona, anirà a càrrec de Joan Vigas, actual primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Palafrugell i també regidor de Promoció Econòmica i Turisme, i en aquest sentit, doncs en Joan Peguina doncs ha volgut destacar la bona relació que encara manté amb l'actual primer tinent d'alcalde. Amb en Joan Vigues, evidentment, hem, hem compartit eh, molts, moltes estones. Eh, ell era el, és el, la modela de la fàbrica, mm. era un dels direct, de, del directius juntament amb el seu germà. Aleshores jo he tingut molt bona relació eh, i bé, vull dir, eh, ell... ell a veure que explica. explica perquè en Joan és molt, és molt de la, bueno, no crec que el seu càrrec actual li permeti ser tant de la broma com és personalment eh, però, però bueno, jo crec que farà una bona, una una bona introducció, introducció. No? així doncs aquesta tarda podeu escoltar vivències i anècdotes dels seus viatges de feina d'aquests 43 anys que ha dedicat al tap de suro, us deixem amb una d'aquestes experiències que va tenir amb una bodega de Galícia les ampolles vessin que els taps es trenquin, que els tabs diuen que els envies ja trencats, que, que hi hagi dificultats d'extracció. Eh, o sigui, hi ha tota una, tot una sèrie de coses. Jo, per donar-te un exemple, eh, vaig tenir una reclamació d'una bodega força important de Galícia, mm -hmm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 com, com una fulla d'afaità molt i molt fi i sí. estaven totalment noscades cada vegada que passava un tap per allò les mordasses comprimien el tap i les tripaven d'altra doncs, banda si també voleu descobrir algunes curiositats com que el vi per cada grau que puja de temperatura a l'ambient augmenta 0,8 mil·límetres del seu volum doncs assistiu avui aquesta tarda a la biblioteca de Palafrugell a les 7 per formar part d'aquesta taula rodona us recordem, a més a més, doncs, que l'entrevista sencera a Joan Peguina doncs la podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a la pestanya de a la carta. Trobareu aquesta entrevista que hem mantingut avui a l'hora del peix fregit amb aquest personatge doncs que ha dedicat bona part de la seva vida al tap de suru. Seguim amb informacions relacionades amb el nostre municipi i ara posarem la mirada en el cap de setmana i és que aquest diumenge tindrà lloc una neteja del Fons Marí a Tamariu i és que us hem d'explicar doncs, més detalls al voltant d'aquesta recollida de qui participen. Primer de tot us posem en context i és que des de l'any 1993 l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu impulsa diverses iniciatives per a la protecció de l'ecosistema i el Fons Marí de Tamariu i el seu entorn. Així porten doncs més de 25 anys protegint la biodiversitat universitat d'aquesta zona i enguany també comptaran amb la col·laboració de la Facultat de la Biologia de la Universitat Eberhard Kahl, de, de Tübingen a Alemanya. Que, a més a més, analitzaran i estudiaran l'evolució de l'ecosistema de l'abadia. L'acumulació de residus al mar és una de les qüestions que més preocupen en l'àmbit de la preservació del medi ambient, i malgrat que cada vegada hi ha més consciència, encara queda un llarg camí per recórrer. Per sort, a la Costa Brava doncs, fa temps que es treballa en aquesta línia i un dels casos més exemplars és el de Tamariu. En aquest sentit, una cinquantena d'estudiants de biologia alemanys participaran en les accions per preservar l'abadia de de Tamariu. Així, durant a terme una neteja del fons marí de Tamariu aquest diumenge 29 de setembre. En aquest sentit, Cal sumari la important participació del Club d'immersió de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona i del Centre de Submarinisme de Tamariu Stolis Diver Base, qui facilita, en aquest cas, el suport tècnic i els subministres necessaris dels equipaments d'immersió. D'altra banda, cal destacar que els treballs els poden desenvolupar a aquesta cinquantena de biòlegs alemanys gràcies també a la col·laboració de l'Hotel Hostalillo, l'establiment allotja De fet, estudiants i professors des del 2006 i a més a més facilita tots els mitjans, instal·lacions i serveis necessaris per a la realització d'aquests estudis. Més enllà de les tasques presencials, la Universitat Eberhard Calde-Tübingen també ha publicat diversos articles i estudis relacionats amb el fons marí de l'abadia de Tamariu i d'altres indrets de la Costa Brava, així com col·laboracions científiques amb museus i universitats d'Alemanya, Anglaterra i els Estats Units. Fundada el 1477, aquesta universitat és una de les més prestigioses i antigues del vell continent, amb més de 1.500 estudiants matriculats en biologia, dels quals una cinquantena es troben aquest cap de setmana a l'hotel Hostalillo des de finals de setembre fins a principis d'octubre. Aquesta iniciativa arriba doncs poques setmanes després que a Llafranc i Calella, recordem, es recollissin proc de 50 quilos de brossa. Així doncs, des de l'Associació de Veïns i Amics de Tamariu porten més de 25 anys protegint la biodiversitat de Tamariu amb accions com la de la neteja del Fons Marí, que tindrà lloc aquest diumenge a dos quarts de 10 a l'abadia de Tamariu. Moment ara per a la informació comarcal en aquest informatiu D'avui divendres i és per explicar que Junts percat urgeix al govern de Sant Feliu de Guíxols que faci un pla d'aparcaments globals a la ciutat i que renovi els dispensadors d'etiquets de, de zona blava que considera obsolets. El partit liderat per Cristina Vicenç lamenta que fa temps que la zona blava només es pot pagar amb monedes i sol·licita al govern que actualitzi tecnològicament aquestes màquines. Una qüestió que el govern municipal emplaça a la renovació del contracte de la zona blava i l'aparcament de la corxera que s'ha de fer properament. Pel que fa als aparcaments, els exconvergents, tot i que es mostren a favor de reduir la presència de vehicles en les zones més cèntriques de la ciutat, subratllen la importància de tenir en compte que aquest tipus d'actuacions agreujaran la manca de places d'aparcaments a la ciutat i que cal disposar d'aquesta manera al mateix temps d'un pla global d'aparcaments per planificar i resoldre el dèficit de places d'aparcament. Tornem cap a casa nostra i tornem per posar la mirada de novament en el cap de setmana i és que, com us explicàvem ahir, aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre Municipal de Palafrugell hi haurà un concert d'aniversari del 53è aniversari del grup Barbó, el grup de veneres més emblemàtic del nostre municipi i aquests beneficis que s'obtinguin de la venda d'entrades, doncs, com us deiem ahir, i com comentàvem amb Carles Casanoves aniran a parar per a Caritas Palafrugell. Per aquest motiu avui a l'hora del peix també doncs en aquest espai que ara dedicarem també a les entitats de Palafrugell, doncs hem parlat amb la Marissa Grassot, la responsable de Càritas Palafrugell, que és doncs, l'entitat que rebrà aquest donatiu per part del grup Porvo. La Marisa Grassot ens ha valorat què suposa per a l'entitat rebre aquest donatiu i què faran amb els diners que els hi arribin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 aquí tenen la seva, la seva carpeta, els seus llibres, tot això és una despesa important, però que ho fem amb molt de gust, i a més a més doncs, tenim contractada una persona, titulada, evidentment, que és la que coordina tots els voluntaris, que tenim molta sort, que tenim voluntaris professors jubilats i sense jubilar, que hi dediquen unes hores a poder venir aquí,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 Així doncs, un motiu més per si no en teníeu prous per assistir doncs, a aquest concert benèfic marcat dins del 53è aniversari del grup Port Bo, que, com ens comentava ahir en Carles Casanovas, una entrevista doncs, que també podeu recuperar a través de la nostra pàgina web a radiopelafrugell.cat doncs, faran un repertori diferent del que fan habitualment i és que doncs posaran la mirada en peces més antigues que, no to... que no toquen actualment en el seu repertori però que sí que doncs, molta part de gent, si no tota, doncs sap i conegeix i per això doncs també hi ha aquest valor afegit d'aquest concert d'aniversari en el qual doncs també participaran antics membres del grup nosaltres doncs, us recordem, eh? podeu adquirir les entrades directament a Taquilla, al, al Teatre Municipal, demà el concert comença a les 7, doncs, podeu anar-hi mitja abans, o si no, doncs, també podeu adquirir-les a través de la pàgina web de Tiquetea, trobareu aquest enllaç també a la notícia que penjàvem ahir al voltant de l'entrevista amb en Carles Casanovas i també doncs, a l'entrevista que hem fet avui amb la Marisa Grassot, que també doncs, penjarem ben aviat a la nostra pàgina web. Continuem en aquest informatiu amb notícies doncs, pràcticament de darrera hora i és que doncs fa uns minuts a la una en punt del migdia quan iniciava aquest informatiu doncs, ha tingut lloc la lectura del manifest per la vaga mundial pel clima que s'ha fet per part de l'Ajuntament de Palafrugell. Us deixem amb aquesta lectura de manifest que ha tingut lloc davant de l'Ajuntament fa escassos minuts. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests minuts per intentar donar suport a la jornada de mobilització que s'està donant ermo avui. Les direm un manifest. L'emergència climàtica és innegable. Això demostra l'últim informe del govern del grup intergouvernamental d'experts sobre el canvi climàtic. Contem amb només 11 anys per reduir en un 50% les emissions de gasos d'efecte hivernacle i evitar que aquesta crisi sigui irreversible. Tenim davant nostra un repte al qual la humanitat mai s'ha enfrontat. Aquesta situació és conseqüència directa del nostre sistema extractivista i consumista que prioritza el benefici econòmic a mantenir la vida. Se'ns ha fet creure que el deteriorament ambiental és l'inevitable preu a pagar per poder viure en societats del benestar. Això s'ha demostrat fals ja que, mentre destruïm la natura, els nostres sistemes democràtics comencen a escardar-se. Les desigualtats al planeta s'han aprofundit a molts nivells. Tornem a construir fronteres que deixen passar mercaderies, però no persones. Ens estem convertint en societats que expulsen els més vulnerables. La humanitat i la biosfera estan sent sacrificades perquè un reduït nombre de persones pugui continuar acumulant injustament grans quantitats de diners i riquesa. Tot això pot canviar ara. Hem de ser protagonistes del nostre temps i repensar el valor de tot allò que ens envolta. Malgrat que hem nascut en un sistema basat en la desigualtat i l'individualisme, la veritat és que no som éssers aïllats. La nostra pròpia vida depèn de la cura d'altres persones pròximes de la mateixa manera que depèn directament de la natura i del medi que ens envolta. Organitzem-nos. Teixim una xarxa com a forma de resistència davant aquest sistema que ens atomitza. La crisi ambiental ens brinda la possibilitat de construir una societat on capiguen la justícia i la solidaritat i convertir la política en un acte d'amor per la gent, la terra i la vida. Davant l'emergència climàtica, Fridays for Future, al costat d'altres moviments germans, han convocat una setmana de mobilitzacions que van començar el 20 de setembre amb motiu de la primera elecció climàtica de l'ONU. Aquesta setmana de mobilitzacions culmina avui, 27 de setembre, amb la vaga mundial pel clima, que està en marxa arreu del planeta. No ens tapem les orelles davant dels crits d'alerta que ens arriben de la comunitat científica. No al·ludim responsabilitats davant l'emergència climàtica, però tampoc, de, però tampoc deixem de fer cap acció per insignificant que ens pugui semblar perquè tot suma. Exigim el dret a la vida, lluitem plegats pel futur. Doncs més enllà d'aquesta lectura del manifest que ha fet el regidor de Medi Ambient, Marc Eres, us hem de recordar que en el ple de l'Ajuntament de Palafrugell de dimarts passat, doncs el Consistori es va aderir a les mobilitzacions de la vaga pel clima convocada per col·lectius ecologistes per avui mateix. Es va fer per mitjà d'una moció presentada pels grups del govern d'Esquerra, Som Gent del Poble i Junts per Catalunya, que a més va rebre els vots a favor del Partit Socialista de Catalunya i l'absternament de ciutadans. La moció aprovada demana donar suport a la jornada de mobilitzacions que demanen la declaració de l'emergència climàtica, impulsar més sistemes de recollida selectiva i facilitar l'eficiència energètica als edificis municipals. Més enllà de la lectura d'aquest manifest fa escassos minuts, des de l'Ajuntament de Palafrugell doncs, no s'ha promogut cap altra iniciativa eh, a banda d'aquesta doncs, moció que es va aprovar dimarts passat. Seguim en aquest informatiu i ho fem ara per explicar doncs, una pel·lícula, una projecció que tindrà lloc avui al Cine Club Garbí, al Teatre Municipal. A les 10 del vespre, la pel·lícula és titulada Ojos Negros. Si heu seguit el matinal de Ràdio Palafrugell, doncs ja sabeu de què us estic parlant. I si no, doncs atents, perquè el director un dels directors, dels quatre directors i guionistes d'aquesta uh, pel·lícula, doncs, és de, de Palafrugell, és l'Ivan Alarcón, i ha passat doncs, per la sintonia de Ràdio Palafrugell amb en Rafael Corbí, també amb l'Àlex Cebollero, que ens ha uh, volgut acompanyar doncs ens ha comentat què és aquesta pel·lícula i, a més a més, doncs, quins guardons ha rebut i on es presentarà. Us deixem amb aquest fragment d'aquesta entrevista. Doncs bé, eh, l'Ivan és, és un noi de Palafrugell, que té 23 anys eh, graduat en audiovisuals per la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i que ha fet eh, juntament amb altres tres eh, diríem, companys d'allà mateix un treball important, una pel·lícula de llargmetratge que es diu Ojos Negros, no s'ha de confondre amb la pel·lícula de, de, de fa diversos anys eh, de Konchalowski, aquest Ojos Negros és el nom d'un poble eh, de la província de Teruel que es diu Ojos Negros, uh -huh. és on passa l'acció d'aquesta pel·lícula que són quatre joves, com dèiem eh, que estan... Eh, en el món de l'audiovisual i en aquest cas en el món del cinema allà professional i han fet aquest Ojos Negros que avui veurem a les 10 aquí a Palafusín amb, amb un passi especial justament el farem simultàniament, curiosament, amb la projecció que avui d'aquesta mateixa pel·lícula es fa al Festival Internacional de Sant Sebastià, que també l'està passant a la sessió amb una de les seccions d'exhibició. Això són paraules, paraules que no hi entenem gaire de cinema, i van paraules majors, no?, al Festival de Cinema de Donosti, de Sant Sebastià, en eh, la presència d'aquesta pel·lícula. Què és Ojos Negros, segons un dels seus quatre coguionistes i codirectors? Ojos Negros és el pas d'una nena de la infància, la preadolescència, en un poble de l'Espanya més rural i més, més antiga, bé, bueno, més, més que es posa d'alguna manera. Més perduda, gairebé, no, també? Sí, més perduda, més allunyada del, de, bueno, del món contemporani d'ara. Mm -hmm. I ja està, i vamos i un fa un projecte de grau i és una pel·lícula, un llargmetratge. No un curtmetratge, com fa molta gent, no? Un llargmetratge, no? Bueno, ara està posant de moda això de a la Pompeu fer pel·lícules de treball de Fidegrau, i hi ha això de la de generació Pompeu, que és com bueno, intentar que uns estudis que en principi no són exclusivament de cinema surtin una mica del, del màquins que, en què se'ls han encasellat fins ara i puguin, fer, puguin tenir com un, una sortida més al món laboral. El, el fet que se n'hagi estat parlant suposo que significa, i eh, que hi hagi entrat aquesta, aquesta moto que passarà per la està a Barcelona, eh, al carrer i l'Ivan, eh, que eh, bueno, que ha triomfat, que d'alguna manera eh, heu cridat l'atenció, no? Sí, jo crec que entre els medis que podíem, que podíem tenir la pel·lícula teva santa una sensibilitat que no, no es trobava en altres pel·lícules que això que eren de tan baix pressupost i, tant medis i de gent tan poc experimentada com nosaltres tinc que dir. Gràcies també una mica als actors que hem agafat, que realment no eren actors, gairebé cap dels que surten i que bàsicament estaven interpretant ells mateixos una mica. Això ha causat que la pel·lícula tingui bastanta naturalitat i suposo que part de l'èxit és bé d'això. Tinc que dir, i recordar, i Ivan, o, o, les persones que estan escoltant, que aquesta pel·lícula, el Jons Negros, es va estrenar, podrien dir, es va presentar per primera vegada al Festival de Cinema Espanyol de Màlaga, que és el, el festival de cinema del país més important que hi ha. Es va presentar a la, a la secció Zona Cine i va guanyar el primer premi, el premi a la millor pel·lícula espanyola de Zona Cine, La Viznaga de Plata. I és dir, aquesta pel·lícula ja té premis importants, com va ser el de Màlaga s'ha presentat a Buenos Aires, tinc entès. ara està d'exhibició no de concurs a Sant Sebastià, però bueno està amb el Made in Espen, que és una, una secció importantíssima on es presenta el bo millor del cinema espanyol de la temporada i jo auguro possiblement que la vostra pel·lícula estarà també en algun lloc pels Goya si més no, a les seccions d'òperes primes o de, de gent jove que està irrumpint en el món del cinema realment, per tant és un important. Haurem de seguir no, les passes de l'Ivan Alarcón i també d'aquesta doncs, pel·lícula Ojos Negros, que es pot veure avui a les 10 de la nit al Teatre Municipal de Palafrugell al Cinema Club Garbí i estarem atents doncs, a l'evolució d'aquesta pel·lícula, d'aquest film que de moment, doncs, com explicava l'Àlex de Bollero, ja ha tingut els seus guardons al Festival de Màlaga, es presenta el Festival de Donosti, per tant haurem d'estar atents perquè sembla que eh, estan cridant a la porta aquests joves estudiants doncs, eh, que van sortir de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i un d'ells tenim l'honor que sigui Palafrugellenc. Estarem atents i els explicarem aquí doncs les evolucions a Ràdio Palafrugell. I la darrera de les informacions doncs, està relacionada amb la meteorologia i és que doncs, us oferirem a continuació doncs, la previsió meteorològica que ens porta una vegada més, un dia més, en Josep Pasqual de l'Observatori de l'Estartit. En Josep hem parlat aquest matí a l'hora del peix fregit i ens ha comentat el següent al voltant de la meteorologia per aquest cap de setmana.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 amb una mica de tramuntana que no serà pas forta i a la tarda ja serà arreglant tot plegat amb una temperatura que demà sí que serà més fresca i pel diumenge, doncs, eh, un dia d'impàs eh, de fet, eh, esperem un domini del sol el vent molt fluix, més aviat de la banda de garbí per tant, amb unes temperatures que més aviat pujaran es a recuperar i sí que cap al vespre s'acostarà una cua de front però bé... Eh,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 que comentava en Josep Pasqual, i per tant, doncs fent bona la dita, doncs, un cap de setmana suau, amb temperatures agra agradables i sense precipitacions a la nostra vila. I amb la previsió meteorològica, doncs, arribem al final de l'informatiu d'avui divendres, 27 de de setembre. Nosaltres us recordem que a continuació teniu una cita amb els esports. a Tota l'actualitat esportiva relacionada amb el nostre municipi doncs, vindrà de la mà d'en Rafael Corbí amb els esports al punt. Tota la prèvia de totes les entitats esportives que tenen alguna cosa a dir per aquest cap de setmana doncs la trobareu a continuació. Nosaltres d'altra banda doncs, ens acomiadem però us recordem abans que teniu tota la informació i tot allò que vagi succeint Palafrugell durant el cap de setmana doncs, anirem actualitzant la nostra pàgina web i ho podeu trobar a radiopalafrugell.cat i també doncs, si a més a més activeu les alertes doncs us arribaran les notícies que anem penjant al vostre dispositiu mòbil de forma directa. Nosaltres, els serveis informatius de Ràdio Palafrugell ens acomiadem fins dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana.